Талисманът Живели някога принц и принцеса, които били женени отскоро и били много влюбени един в друг. Били истински щастливи. Принцът се казвал Робърт, а принцесата – Емилия. Двамата искали да запазят своето щастие, Затова и голямото им желание било да имат собствен талисман, който да ги пази от всякакви нещастия в брака им. Един ден съветникът на краля им казал, че в гората живее човек, когато всички почитат заради неговата мъдрост. Известен бил с това, че съветва хората, изпаднали в беда. Трябва веднага да се срещнем с този мъдрец. И още на следващия ден Робърт и Емилия се запътили към мъдреца. Когато стигнали дървото, където живеел, те му казали какво е тяхното желание. Мъдрецът ги е слушал и казал «Тръгнете да пътувате по света и където срещнете напълно щастлива двойка, им поискайте част от долните дрехи, които носят близо до тялото. Щом я вземете, поносете я малко и ми я донесете. Аз ще я смеся течно злато и ще направя два златни пръстена». Тези пръстени ще бъдат вашите талисмани. Това е единственият лек. Робърт и Емилия благодарили на мъдреца и поели на път. Яздили през гори и реки и скоро стигнали до един град. Попитали един случайен минувач за най-щастливата семейна двойка. Да, нашият рицар и жена му са най-щастливата семейна двойка. Трябва веднага да се видим с рицаря. Когато отишли в замъка на рицаря, той ги посрещнал. Робърт и Емилия попитали рицаря и жена му дали наистина са най-щастливата двойка, както говорят хората за тях. Да, разбира се. Много сме щастливи заедно. Емилия и Робърт се зарадвали. Но с едно изключение. Какво е то? Нямаме си деца. Всеки ден се молим да имаме дете, което ще направи брака ни напълно щастлив. Радостта на Емилия и Робърт била помрачена, защото това не отговаряло на условието и мадреца нямало да направи талисманите. Разочарованите благодарили на рицаря и жена му и продължили своето пътуване в търсене на някое напълно щастливо семейство. Докато пътували, стигнали до една страна, в която чули, че един честен човек и неговата жена живеят напълно щастливо. Затова отишли да ги навестят и да попитат дали наистина са толкова щастливи. О, да, така. Е. Двамата с жена ми живеем в пълна хармония. Само ако единственият ни син не беше толкова болен, Щяхме да сме още по-щастливи. Опитахме с най-добрите лекари, но никой не може да го излекува. Робърт и Емилия отново били разочаровани и се спогледали. Много съжаляваме, че синът ви е болен. Надяваме се скоро да се оправи, но трябва да продължим търсенето си. Благодарили на човека и жена му и продължили пътуването си. Пропътували цялата страна и непрекъснато разпитвали за най-щастливата двойка, но никъде не намерили такава. Не се тревожи, любов моя. Сигурен съм, че скоро ще открием талисмана. Да, но е така, любими. Иначе цялото ни пътуване и всички неприятности, които понасяме, ще са били на вятъра. Робърт кимнал с глава и се усмихнал, за да успокои своята загрижена съпруга, но дълбоко в себе си също бил огрижен. Един ден, докато яздали през поля и долини, близо до пътя срещнали един овчар, който весело свирал на флейтата си. Към него се приближила жена, която носела в ръцете си бебе и водела за ръка малко момченце. Щом овчарят я видял, веднага я поздравил и взел бебчето, целунал го и го погалил. Овчарското куче се затичало към момченцето и започнало да скача радостно. Жената подредила трапеза с храната, която донесла. Мъжът седнал и започнал да се храни. Робърт и Емилия видели всичко, приближили се и ги заговорили. «Вие сигурно сте много щастлива семейна двойка». «Да, вярно е». А, колко щастливи сте! Никой принц или принцеса не са щастливи колкото нас. Не само, че сме щастливи, но нямаме нужда от друго. Робърт и Емилия се спогледали и се усмихнали, защото най-накрая открили ключа към талисмана. За мен е чест да се запозная с твоето семейство, сър. И за мен, сир. Искате ли да седнете с нас и да хапнете? Нямаме много, но все пак е храна. Емилия погледнала Робърт и киннала. Не само, че сте щастливи, но сте и много добри. Да, нямаме против да хапнем набързо. Робърт и Емилия седнали и споделили трапезата им. Поговорили си известно време и щом се нахранили, Робърт веднага помолил овчаря за част от долните му дрехи. Храната беше вкусна и с Емилия сме ви много благодарни. Искам да ви помоля за още нещо. Но нека първо се уверя, че. Ако решите да ни помогнете, няма да съжалявате за това. Разбира се, какво е то. Дайте ни някаква част от дрехите, които носите отдолу, а ние ще ви възнаградим щедро. долните дрехи ли? Да. Вижте, пътувахме с дни, за да открием истински щастлива семейна двойка и я намерихме в лицето на вас двамата. Ако ни дадете част от долните си дрехи, ще ги занесем на Мадреца в гората, и той ще ни изкове талисмани, с които двамата с Робърт ще живеем дълго и щастливо. Също като вас! Овчарят и жена му се спогледали странно, което възбудило любопитството на Робърт и Емилия. Какво има? На драго сърце бихме ви дали част от долните дрехи, но имаме само по една риза. И ще останем без нищо. Вижте, нямаме кой знае колко, но ценим и това, което имаме. Сърцата на Робърт и Емилия се свили, но въпреки това, преди да си тръгнат, оставили на овчария някакви златни монети. Ти си добър човек. Грижи се за себе си и за семейството си. Овчарят и жена му благодарили на Робърт и Емилия. Штом се качели на конете си, Робърт погледнал огрижено Емилия. Любов моя, страхувам се, че търсеки талисмана, губим ценни години от младостта си. Прав си, любими мой. Нека се прибираме в нашето кралство. Не искам никакъв талисман. И така Робърт и Емилия решили да се завърнат у дома. Докато минавали през гората, където живеел мадреца, решили да спрат и да споделят преживяванията си по време на пътуването. И да го попитат, защо им е дал такъв лош съвет. О, вижте кой се върна! Робърт и Емилия! Предполагам, че сме намерили въпросните долни дрехи. Не, не сме! Изобщо идеята да ходим да го търсим беше много лоша. О, това ли било? Да. И защо ни причини това? Пропътувахме много страни и градове, срещнахме различни хора, но не намерихме никой подходящ за тези дрехи. Съпругът ни е прав. Беше пълна загуба на време. След като ги изслушал, е мъдрецът се усмихнал. Наистина ли пътуването ви беше напразно? Нищо ли не успяхте да научите? Тогава Робърт и Емилия останали смаяни, спогледали се и се запитали какво иска да им каже мадреца. Какво имаш предвид? Замислете се! Нищо ли не научихте от това пътуване? Е, да, стигнах до извода, че щастието рядко се среща на земята. Аз научих че да си щастлив, единственото, което се иска е просто да си доволен. И Робърт и Емилия осъзнали какво се опитвал да им каже мадреца през цялото време – да им даде урок. Робърт хванал ръката на Емилия и погледът му изразявал най-дълбоката им любов. Мъдрецът ги благословил. Истинският талисман се намира във вашите сърца. Съхранявайте го внимателно. И излият дух на недоволството, никога не ще може да има власт над вас. Робърт и Амилия благодарили на мъдреца и се прибрали в кралството си. Всеки изминал ден те се обичали все повече. и двамата пазели талисмана, който открили в сърцата си. Живели дълго и щастливо. Но почакайте, това не е краят. Рицарят и жена му се здобили с момиченце. Синът на честния човек оздравял и повече не боледувал. А що се отнася до овчаря? Ами това бил не друг, а самият мъдрец, който се предрешил за да даде урок на Робърт и Емилия.